У мене там племінник, зрадів старий, на траулері в морі рибу ловить. Вийшле, делікатеса, ближеш пальці. Вибачте, я мушу йти. Спинив Назар старого й поза музеєм шаснув в інший бік городища. Що ж то там за гора? Невже так зветься? Замкова. Виходить, там був замок, а тут Ганьба! Проживши стільки років неподалік, не знати, як що зветься. Ти ж не історик, зрештою. всього ніхто не знає. Тепер вузька спеціалізація. Своєї то ледлець стигаєш. Як же ту гору звуть? Треба спитати у когось. З Капчатки, мов. Цікавлюся. Зітхнув. І рушив з городища Києвого, По ліву руку сяяла у сонці церква, Куди його водили якось Ніна на концерт. Це модно нині, у церкві давать концерти, Акустика там, будь здоров, не треба й мікрофона. Знали, як потрясати віруючих, Слухав оту старезну музику, То ледве сам не осінив себе Христом. Отут лежав на трупах той Доброслав. І звідси рушив з Рянгабаром. Звісно, по десятині. А хто такий Рянгабар? Чернець ірландський? У Києві? Зійшов униз на Володимирському і взяв ліворуч до перехрестя трьох давніх вулиць, де був трикутний скверик. Дивно, що не стоїть тут пам'ятник, скажімо, князю Кию. Який дивився б на діло рук своїх, а може, там, на Городищі? Ні, ні не слід. Навіть музей історії, там не на місці, псує картину. Десь він читав чи чув, що на руїнах храмів не будувалися святі місця. По десятині вийшов на невеличку площу перед будинком з коленадою, поставленим перед війною. З Дніпра він гарно виглядає і гармонує з пам'ятником що трохи далі. Князь Володимир з хрестом руці. Чи правда, що він, до того, як охрестився, мав вісімсот наложниць жон жахливо, одно й то боїться брати в хату? Спинився у закутку, минувши дім, поглянув на Дніпро униз на поділ, десь. Тут був той таємний хід, яким покинув розбитий мертвий город хоробрий сотник. Де він про це читав? Коли? Чому тепер спливло на пам'ять? З яких глибин? Униз поповз вагончик фунікулера назустріч вгору другий, як у житті, коли один дереться вгору, інший від того мусить піти донизу. Вічний людський двигун, помасав лоб, нормальний. Чого ж тоді вдарився до філософії? Таке траплялось тільки, коли хворів. Тоді ставало так жаль себе, хотілося чиєїсь ласки, чаю з кружальцем лимона у склянці. А починав видужувати і ставав таким ось знову геть іронічним глянув на павільйон при вході у фунікулер і згадалась сніна. Звідси вона пішла у городки, я кликала його з собою, ніби перечуваючи у ту пригоду з видивом старого міста. Мабуть, її слова і спричинили химерний сон. А сон-то був. Він навіть і не лежав, сидів, коли отямився, І сльози були в очах по Києву який палав. Побрів, откручив місто. Про цю страшну подію, звичайно, є в літописах. Знайти, проглянути і всі діла. Якщо все так, як бачилося йому сьогодні, то просто сон, відгомін шкільних часів. У них вже історик був фанатиком, знав свій предметний, немов таблицю множення і так любив, що на уроках, коли розказував, Заплющував натхненно очі. Їм же якраз цього було і треба. Вечір уже обгортав своїм покровом вулиці. Хоч не горіли ще ліхтарі, та час був неробочий, навряд чи ждуть його в бібліотеці. Може зайти до Галини Павлівни і поспитати? Колись дружила з мамою, а він... Це зовсім близько, на Володимирській, там, де була колись Софійська вежа. А то зрадіє, це ж скільки літ. Він якось і не помітив, як розгубив усіх колишніх друзів. І родичів, і тих близьких сусідів, що перебрались у нові квартири. Відколи мама вмерла, усі ті зв'язки втратили для нього сенс, зробились непотрібними. Напевно, в тому суті. Потрібні, не потрібні. Цей прагматизм, це раціо з'їдає душі. Як він тепер поткнеться до Галини Павлівни? Прийшов, бо ви потрібні. Я хочу знати. Краще вже подзвонити? Трубка очей немає. Поки що. Ти Та швидше так. Набрав номер? Можна, коли набридне, вимкнути. Натиснув пальцем. «Вибачте, нас перебили. Ах-ах!» Дивився на світлофор злився. Хотілося узяти себе за комір і перевести на інший бік Майдану, в будинок, де живе стара знайома бібліотекарка. Та не зібрався з силою, не змусив свою особу звершити цей подвиг честі. Як увімкнулося зелене світло, пішов додому. Легко поруйнувати приязнь а відновити трудно. Удома усе було на місці. Дивно. Йому чомусь здавалося, що мало щось змінитися. За ці години, поки блукав він містом, мислячи і видивляючи старовину, сам став якимось іншим. навряд щоб зріс духовно, як каже преса, чи усвідомив свої гріхи і недоліки, а мув став краще бачити і помічати те, що раніше не зупиняло зору, не хвилювало. Кажуть, таке приходить на старість літ, коли людина стомлюється, збавляє біг за благами та зачинами і задумується про сенс життя, про істинність того, до чого прагнула. Він же ще молодий у розквіті, принаймні років двадцять ще може жити вільно, на повну силу, зовсім зручні і теплі капці, дарунок ніни, пройшов неквапно у кабінет, сів і підсунув телефон.